«Бач, яке!» – сказав незнайомий Сенькові чоловік. Він був широкоплечий, теплоодягнений. З його маківки заміж чуба звисало пасмо чорного волосся. Сенько вже знав, що це пасмо називається оселецем і носять його ті, хто вважає себе нащадком вояка зі старокняжої дружини. А ще вони носили сережку у вусі. «Бач, яке!» – повторив незнайомець. «Сам двері відчинив, ніби відчув, що лимар задихається». Лимар то був хазяїн хлопчика. Дід кудьма підійшов до хворого, відкинув ковдру, уважно оглянув страшну рану на боці. «Вепрова робота!» – сказав він не до кого. «Ану, Саньку, Давай, що ми там принесли? Будемо лікувати цього невдаху. Лимар тільки скреготав зубами, коли руки діда торкалися рани, а хлопчик аж повискував від жалю до хазяїна. Правильно чиниш, подумки похвалив вовчика Сенько. Лимар гарна людина. Бережи його. Хлопчик сердито зиркнув на санька. Відчепись, проказали його очі, без тебе знаю, що мені робити. От би мені такого вовчика, мріливо сказав незнайомець з оселецем на голові. Крім нього в приміщенні сиділо ще двоє чоловіків. Їх Санько вже знав. Один русявий з Запереяслава звався Каліберда, інший рудуватий свирит був родом з Канева. Це були майбутні господарі Лисого та Бровка. «Е, Остапе, не так воно швидко робиться!» – засміявся господар Бровка, переясливець Каліберда. «Діда Кудьма будь-кому своїх сірячків не дарують!» Тим часом дід Кудьма закінчив поратися біля пораненого і підсів до столу. Уважно оглянув Остапа і сказав, з запорогів, значить, прибився?» «Що ж там не сиділося?» «Звідкиля ви знаєте, що я з запорогів? Здивувався Остап. «Ех, чоловіче добрий!» Утрутився канівський свирит. «Дітку дьма все знають!» «І звідкиля ти взявся, і коли народився, і що в тебе на думці?» Остап знітився. — Та я, власне, про це вже знаю, — сказав він. — Мені Швайка ого скільки про вас розповідав, тільки незвично якось. — То хочеш і собі мати Вовчика? — запитав дід кудьма. — Геш, діду. Ото як побачив Швайкового Барвінка у роботі, то ні їсти, ні пити не можу. Дуже нам такий помічник потрібен. Він навіть не уявляєте, як потрібен. «А чому ж не уявляю?» – заперечив дід Кудьма. «Уявляю?» Він озирнувся на Санька і наказав. «А ну, приведи, ну, Куцого!» Куций зупинився на порозі і обвів присутніх сторожким поглядом. Він уперше бачив стількох двоногих одразу. «Коли подобається, можеш узяти його собі», – сказав дід Кудьма Остапові. Остапа, немов змело з-за столу. У два швидких кроки перетнув він приміщення, присів перед куцим і заніс над ним долоню, збираючись погладити вовчика. Шерстю куцого стала дибки. Він відсахнувся і показав гострі зуби. Проте варто було дідові кудьмі кахикнути, як куций одразу ж заспокоївся. Це Остап. «Твій господар», – сказав Куцому дід. «Слухайся, Остапа!» Куций перевів погляд з діда на Остапа який якийсь час пильно розглядав нащадка старокняжого дружинника. Тоді тицнувся писком у широку долоню. «Визнав!» – радісно загорланив Остап. «Визнав мене куций. «Ну, діду, беріть за нього все, що хочете. Коня не пожалію!» Дід кудьма посміхнувся. «Ну, кінь тобі самому знадобиться», – сказав він. Нараз завіса хитнулася, і до приміщення війшов Грицик. В одній його руці був клунок, іншу він тримав за спиною. «Це, Санько, тобі!» – сказав він і простяг клунок товаришеві. «Від діда Кіпчика і всіх наших!» Санько розгорнув клунок, і в нього... Завмерло серце. У клонку були кожушок, чоботи і смушева шапка. «Це все моє?» – затинаючись, прошепотів він. «Ні, не все», – відказав Грицик. «Візьми ще й це». І він подав Санькові справжню шаблю в піхвах. Битва на кам'яниці Санько навіть не завважив, як на ньому опинилися чобітки та кожушок. Швайка оглянув його з усіх боків і вдоволено усміхнувся. А що? Гарно! Вміє дід кипчик шити, нічого не скажеш. Гарно то воно, гарно! Та хіба ж роздивишся, що на тобі в такій темряві? Тож Санько з Грициком хутенько вислизнули на двір. Насамперед хлопці стали розглядати чобітки. Диво, а не чобітки. Таких у їхньому селі ніхто не мав. А що вже казати про кожушок? Сенько і в дорослих такого не бачив. Краще навіть, аніж у Грицика, бо в того кожушок уже засмальцювався на рукавах і одна пола була трохи надрізана. І де ж це ти його так розірвав? поцікавився Санько. Та з татарином на шаблях бися, відказав Грицик. У санька перехопило подих. Як? Зі справжнім? Еге ж, тільки з малим, з сином того Рашита пам'ятаєш? Але ж Рашит, ніби товариш Швайці? А, та ми ж не навсправжки билися, просто змагалися на дорослих шаблях. Я, Санько, майже місяць прожив у Рашита, вчився їхньої мови, доки Пилип ходив до Криму. Санько заздрісно зітхнув. Ет, уміють же якось влаштовуватися люди. Он, Грицик, як свій живе у татарській сім'ї, швайка до Криму ходить і тільки він, Санько, нидіє у вовкулацькому куті, як болотяний сич».